Vad handlar europeism om? Efter 6000 år av nedskriven historia har vårt folk slutligen en religion av och för oss. Den religionen heter europeism. Europeism är en religiös lära och ett program dedikerat till vår europeiska mänsklighets överlevnad, expansion och avancemang. Vi tror på att den högsta dygden är det som är bra för den europeiska mänskligheten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 Historien har visat oss att vår europeiska mänsklighet är ansvarig för allt när vi kallar framsteg och utveckling på denna jord. Det är således logiskt och förnuftigt att placera högsta betydelse på vår förlängda europeiska familj, och att rata alla idéer som misslyckas att göra så. Europeiska människor har mött hot under historien.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 Bistår villigt andra etniska grupper på deras egen bekostnad. Vi har bistått de som inte är av vår sort på vår bekostnad, vilket har orsakat deras nummer att stiga kraftigt, samtidigt som europeiska människor har skalat tillbaka storleken på sina familjer, antingen utav själviskhet eller på grund av lågbetalande löner och omåttliga skatter.